селяки фантазії. Це перше. Коли почався бунт мого єства, не було жодної потреби являтися у вісні чарівному жіночому обличчю, яке я довільно ідентифікував із обличчям прекрасної незнайомки із фуршету, через те, що воно справді пригарне і вразило мене. Тобто відбувалося щось як у фотороботі. Видження у вісні було неясне, напіврозмите, і фактично могло бути подібне до десятків облич, за умови, що всі ті обличчя мали бути чарівні. Таким чином, образом коханки мого шефа я домалював привиджений образ і уподібнив цілком механістично і з тим, що мене вразив. «Логічно?» – спитав себе сам і відповів. Цілком. Але підходив трамвай. Тобто в трамвай треба влізти конечно, хоч я її мав ще в запасі хвилин 20. Юрба кинулася через дорогу, але трамвай прозеленчав і проїхав мимо. Побачив тільки залізну маску жінки трамває вожатого і битком набиті аж поприлипали до скла. Пасажирами вагони, хоч це зовсім не значило, що туди за доброї волі водія не могло б улізти ще з десяток чи півтора пасажирів, за їхньої майже казкової здатності до транспорту вбиватися, чи влазити, чи вліплюватися. Я трохи схвилювався, бо черговий трамвай міг прийти швидко, а міг затриматися бозна наскільки найліпший засіб запалити, тоді за законом зла трамвай прийде швидко і доведеться випльовувати тільки на почату сигарету. А за теперішньою нерегулярності у виплатах зарплат – це марнотратство. Ось чому на зупинках трамваїв зерну на землю біля колій стільки кинутих недокурених сигарет. Тож вирішив пожертвувати цигаркою, бо коли не запалиш, це вже забобон, то трамвай з'явиться через півгодини. Так воно і сталося. Другий трамвай з'явився невдовзі. І я змушений був виплюнути почату сигарету. Хоча дуже цього не люблю. І кинувся на його штурм. Штурм закінчився щасливо. Я навіть зумів вибити собі спокійне стояче місце, а не висіти, стоячи на одній нозі і вчепившись над чиєюсь головою за далеке поруччя. Може, всі речі з містичним нашаруванням можна пояснити просто і зрозуміло? Залишається нез'ясованим кілька позицій. «Чи є зв'язок між жінкою в блакитному насніговому тлі?» – сторожко повів оком – не натраплює сьогодні на блакитну пляму. Але, слава Богу, жодних блакитних плям. І тією шефовою коханкою здається, цей зв'язок придумав цілком фантастично, бо обидві категорії, назвемо їх так, по-науковому, з'єднались у моїм мозку. Тобто наклалися, як прикомбіновані зйомці. До речі, та кіносцена у вісні теж недаремно в ньому з'явилася. Перед тим я був консультантом одного літературознавчого документального фільму і так і брав участь у перегляді відзнятого матеріалу з обговоренням. Отже, маємо тут явище кривого чи прямого відбитку свідомості. Те, що кіноакторкою стала шефова коханка – і мені її не знаю, тож називатиму так. Теж річ елементарна. Я вже це пояснював. Принцип фоторобота. Підемо далі. Те, що я, неприхильник алкоголю, вчора раптово випив, згадаємо іронію моєї дочки, було самооборонною збентеженням, якого зазнав під впливом своєї розладнаності і при збунтованому в'їстві. Цим таки можна пояснити мій несподіваний еротичний шал до власної жінки. Дружини в таких випадках стають громовідуладом своїх чоловіків. Отож,